Be turned it off. Os mío, se me pasa, se corazón, mal momento va a dolerte, más de casa, fuerte, desesperándome, he aprendido a corazón... Kaixo, Emengaude Berriro Irela Irratian 1075 eta gaurkoan Auzokideak programaren e, saio hau ba, Gazte Asanbladak eingo dau eta honen inguruan ba kontatuko dizuegu nola martxoaren 28tik 31ara Burutu genituen e ekintza desberdinan gazteok iralan bizi nahi dugu dinamikaren barnean eta hau dira e, burtutako ekintzak. mark dela toteko salarios ni horarios sin telenidí horarios vivos sin brújula cuantos estos sin ni salario, sigo jugando en el patio no paro hasta que mis fuerzas batió aquí solo hay no hace falta banquillo no hacemos abdominales Bueno, Garrantzitsoa da kokatzea ba, e, on, hauen barnean edo, dinamika aukeratu bitugun eta ostegunekoa ba turistifikazioari buruz eh hitzegitea erabaki genuen e, iralan susmatu ba, dugula ba turistifikazio hori ba oso periferikoetara edo heltzen dagoela be bai eta hori ba, arazo bat izango litzateke auzoan. Eta, ba, bie salde sarrekoek, sarrekoek olatz, zer esan zuten txaldian. Bueno, ba, zo salde sarrekoek em, turistifikazioaren problematika edo hiru hildo nagusietan e, banatu zituzten. Situ, e, asteko Euskal Herri Maian, e, EAJaren estrategia norakoa den, eta ba, oskontri marka horren barnean, ba, zer saltzen ari diren Euskal Herriaren inguruan, ba, eh Gastelegache eh eta Juego de Tronosen zera horren barruan be bai, eh gero gogen Jaima, e, Donosti be bai, va ba, la Kontxako Postal Soragarri hori eta bueno, e, hori e, Bas Country eh e, marka horren barruan hori rollo Euskal Herri mailan. Gero Bizkaia mailan be bai, e, aipatu dudana dana eta Guen geina, eta guen geima, Gernikako Ba zera hori urdaibai eta horrelakoak eta gero Bilbo maian ba, batez ere em, Ibaiko pasio oza, pasealeku berri hori guen y... eta, bueno, egorain eraiki berri duten, eraikiko duten e, metropoliori nola ditzen da, Manhattan uarte berri hori Zaurreko so, Eta, bueno, eta horren barruan e, aldesarrakako katu zuten Bilbo mailan. E, problematika da e, irralari begira, e, aldezarrak sufritu duela Kristo masifikazioa eta Bilboku dalaren estrategia dela e, aldezarretatik, aldezarratik e, kanporatzea giriak, Azkenean turismo hori desentralizatu, o sea, konturatu direz azkenean e, turismoa edo bakarri zuzen dutasegoela e, alde horretara eta orain hasi dira e, desentralizatzen, horrekin ba, orre, batera izan da azkenean nabaritu dugunean turismo hori gure hau zoan. Hori da, hasi ginen hori lagun batek bidali zigun buelineko... Bueno, aurretik e, ja. Bueno, sa, aurretik, turrekin. Ba, genikin, turrekin, baina hori nabari genuen, ba, Bolineko hegazkin batean, eh? ba, iralako ba eta beran historia eta agertzen sirela oh, aldizkarian eta ingelesez, et, et, bueno, eta gaztelaniaz. Eta orduan ba hori, osea, iralaren kontuarekin gauza da ke decentralizatu nai dutela Aldesarretik eta Bilboko erdigunetik. E, turismo mota hori eta iralako etxeak eta iralauzoa bera nahi dutela saldu e, turismo alternatibo gisa. Eta hor duan, koloretako etxeak ari dira saltzen e, tur batzuen bitartez, bueno, ikusi ditugu turrakin ingeles ezeta holan, e, koloretako etxeetatik eta bueno, oza, ez dakigu zernolako historia kontatu duten, porque historia badago horren inguruan baina hori apurtu bat, eta gero bai horreki lotu eta hitz e, egin genuen airbenebeko etxeen inguruan e, ba, bueno, e, multipropietarioaren kontuarena eta holan alde aldesarrak sufrit, so, sufritzen ari dela aspalditik, baina orain iralara ere hori heldu dela, ez, ez da? Bueno, ba, irala zein ingurutako auzoetara, ze baki ere zabala hauzoan horrelako pisoak ere badauzela eta azkenean ba, nabaria da nola E turismo descentralizatu horren ondorioak zeintzuk diren, eh? Horren inguran nere egon ginen hitz egiten eh ustegun horretan. Noi. Azkenean, eta gainera ondorio nikusten ondorio hilerriena dala eta aldeharrean ja gertatu izan, bueno, gertatzen ari dena eta gertatu dena dala auzoaren nortasun galera hori, ez, Azkenean. Bai. Usa gure auzoan igual hitz egin genuen hori igualezela hainbeste gertatuko, oza, azkenean gura hau zoa baidela hau zo eta ez teko, oza, daukan problematika nagusia orain turistifikazioarekin da etxe bizitzaren kontua, batez be, eta turisten zera hori. Baina, adibidez alde zarrak badeko e, multinazionalpillo bat, hotelak, ez dakiz er, oza, Iralan ez hori sortuko azkenean hauzon hortazuraren galera hori, ez azkenean hauzoak bardin-bardin jarraituko dago. Oza, gauza da, etorriko direla turistak egungo direla e, gure etxeen inguruetan eta ez dutela e, euro bat bez utziko gura auzoan eta jaitziko direla aldezarrera. Oza, hori da identifikatu genuen batez ere arazo guziena, ez? Gertatuko dena. Bai, eta azkenean igual gazte ontzat dela e... Bueno, Arrizku edo ez dakindola nola definitu, ba, eskenean e, zuke esan dozuna, erben ebeko pizu horiek e, Dakarten ondoriorik nagusiena dala alokairuen igoera, eskenean. Osea, nik uste gure problematikarik nagusiena izango dala ere e, ezin izango dogula gure hau bizi, alde gertatzen ari den bezala ja esken finian aldezarran den hori, esan zituen hori ez, eskaparate muruko bat zela, osea zen komun zentro komerziala zen finian bihurtuko zela, un centro comercial. Hori iralan hori bai identifikatu dela ez handuen alen oso zaia izango zen hori lortzea, gauzo nortasuna hemen badago soberan ikuste, baina hori bai turistifikazioren printzipioa hoben jasatzen ari garela eta kontu sibile gabel garela iralan. Eta etxe bizitzaren kontuarekin identifikatu nuen be bai, e, genuen ondala bi urteko e alokairoak begiratuta eta oingo alokairoen al presioak begiratuta, oza, sea, nabarmen igozela, igual berreun euro inguru edo, oza, sea, orain zuk bilatzen duzu, e, pues ez dakit, interneten e, etxe bat iralan alokairuan eta pues, igual balio dauz, euro Eta ondala bi urte ziren ziren euroko alokairuak eta gainera e, bi logela e, komun bat eta sukalde bat eta egon gela zin maz, osea, ez dira bez horrelako etxe batzuk oso estakit, osea, oso berez oso garestiak direnak. En MATATU, chiamata tu veghi chi a busto il bobistu Rock and roll, Itali televista, <tose> da la pundura <tose> musika sustraia, so kultura dataorita, koc chaten ari garena bai gukara ezkarga seriarena otsa. Zurralde <tose> komogimiento soziala eta baltsa musika komercial aksesistiko rain. Ba bueno, askenean e, argi dago turistifikazioaren inguruko hitzaldi honek balio izan zaigula guri, ba, horren inguruan ba bueltatxo badate e, ematea, es askenean eh zer egin nauzoan, gasta asamblada bezala oni nola aurre egin eta zer suposatzen duen askenean, ez? Kontu hau. Ta bueno, honekin amaituta ba, e, pasako gara eh martuaren 29an, ostiralean burutu genuen E, beste hitzaldi bat eh ludopatia. Bueno, ingurua, e, ludopatiaren inguruan eta horretarako e, etorri ziren eraginekoek, ez? Bai, bai. Eta ekintza lubiz, igual azaldu haut pizkatxo baz, ez hizmintzan egon, ta ezakitu oso ondo ba igual bai. aurkeztu, ez? Erden bai. eragin eta zer den ekintza lubiz. Bai, ekintza lubiz bada eh ludopatiaren inguruan tratatzeko edo dagoen ase-osazio bat, harakaldon, eta ba, horretako kide bat etorri zen, eta eraginen partetik, ba, eragin ba, gazte prekarioen asamblea da, ezagutzen dugu, da, eragin, eta horretutako ba, e, horrein ba, jorratzen dabiltan biltzen dinamika horretan bat zer dago jokoan, asko ba, esateko daukate, eta ba, horretara e, karri ditugu. Eh? Bueno, aipatu dugu etorri zela eraginbe, baina bueno, e, testo inguratzeko apurtu bat e, aipatu duzun dinamika, zer dago jokoan. E, bueno, azken finnian ari dira lantzen e, apustuetzen inguruko eta areto jokoen inguruko zerak bilbo maian. Bus, e, eraman zuten e, udaleko plenora e, proposamen batzuk, ba, esaten adibidezkentzeko publizitatean E, rollo markezinetatik eta holan zeudelako e, ikastetzetik eta eskoleetatik e, oso hurbil eta azkenean ba, zer nolako e, zik eta ari garen emoten gure aurrei edo gure zeme alabehi edo dan alako. Oza, azken finean e, umek eta gazteok be, oza, ari garen ikusten da E, nola jokatu behar den diru ateratzeko, e, apustuetxeekin, rettarekin, e, kirola postuekin eta holan. Eta orduan apurtu bat e, eragin Bilboko Udalera eraman zuten e, pleno, bueno, e, proposamen hori plenora eta uste dut e, aprobatu zutela publizitatearena, e, erdizka. Baina beste proposamen batzuk e, deus estatu zutela azkenean EAJ, e, Bueno, eta beste partidu batzuek e, erabiltzen dutena da dirua horretatik ateratzeko eta adibide adibidea argienetariko bat da e, Bilbao Basket taldeak daukala bere propaganda kamizetan betekoa eta retabet da e, Euskal Herrimaiako apustu etxe nagusiena. Orduan ba behori, testu inguratzeko eraginen e, dinamika hori apurtu bat eta e, ekintza alubizekoekin lotuta, ba oso interesgarria izan san, ez? Andoni azkenean Baila, etorri izan... Galder. E, gure irakaslea izan dena ikastolan eta ba ungigarria izan zen, unkigarria, eta batez ere ba ikastekoa, ba ludopatiatik irtenal sarela eta ba hori, eh, ba, gora ipatzekoa da Galderre egindako eisketa hori edo kontakizun hori, e, pertsonala Erengo pertsona kontatu zuela, eh? kriston, o sea, Pertsonala da, es que en ludopata bazare lan hartzen duzu eta hori ba izan zen hostia. Gure irakazlea dela eta hostia ludopatiean ludopatiearen gaizotasun hori hasan duela. Eta Gazte bezala joe, ikusten duzu ba Criston latz duena lehen eh ikertu eskola gazte bat adibidez Gaztebat dauka Criston arrestasuna orain e, patioan edo Joateko apustu etxe batera, e, berrogeita hamar metrota dagoen ahir kastolatik eta apustu batekin adina amazortz urte baeko, amazortz urte adina pekoa bada ez da kontrolarik eta hori bai instituzioak edo olatzen duena ba, las manos edo dirua dagoela sartuta eta hori ba, garantitsua da ba, gazteria bairatu bal dugun ara, arazo hau Igor meltsor esaten zuen, eroinak eroina bezalako droga baten Zera hori dekola bebai jokua, eta bakiku heroina zer sortatu dugun gure herri honetan, eta ba hori, bakontu zibiltzeko jokoarekin, batez ere. da igual kontatu berdagoa azkenean zergatik erabiki genuen garrantzitua zala mai inguru hitzalde hau e, lantza lante askenean eh hau gure auzoan edo eh ikusi dugu azkenean askenean ez ba igual kontatu guzu xeoser ba, e, eraguinak esan zuen atrasuen bilboko mapa hori nola nabaritzen da, azkenaldi aldi honetan, hauzu ba, periferekoetara edo hauzu langile klaseko hauzuetara naudela zabaltzen areto joko hauek, eta badibiak haukagu e, gura osoan bertan, iralan. Et, Duel, et, oza, gura osoan eta gure ingur eta gure ingur eta hori da, rekalde bai irreta beteko egoitza dau, ez dakitzen bat terminal, Eta hori, ba, gure hau zoan zentratuta hori Duela sortxilla bete edo Ez da pasa urde bat eh, Aretu joko bat irek dutela hor irala. Eta batez ere, oza, sea, justo Iralan dagoen eh, Bueno, danak, baina justo iralan konturatu ginen azkenean eh, Estrategikoki jarri zutela Hor, sekitelako hor Daudela eh, gazten Lonjapillo bat Lau edo daude, oh, eta bella. orduan Jende hori da Osa, gaur egun da potentziala ponte eh, joko areto batera sartzeko. Ose, igual ondala hogei urte, makarrik joaten ziren zaharra, que traga perrazera rollo dirua botatzera, eta zin, maz, ez zuten... Eh, Osa, horrek ziren eh, ondala hogei urte koludopatak, baina gaur egun hori zuke zandozuna. Osa, da super eskuragarria, joatea retabet batera edo apustu etxe batera, eh, Zaturo, euro bat sartzea eta... Esatea, bai, eske euro batekin alduz irabazi berreun, ja, klaro, baina... Ba, eskenean, nabaritu izan duguna hori da, ez? E, e, gazteok do, agula, eskenean gazteok erreztasun gehiago daukagula, ba, eskenean, leku horreta horietara sartzeko, eta gainera, e, normalean, e, ez dakindola esan, azkenean e, garatzen den ludopatia gaztengan ikustu dala, eskenean, apostu horiek, eskenean. Bai. Bai, Girola apostuak 5... batez bai, ere, hori da. Eta gura osoan batez ere, oza, a ber, oza... Zureko arriakoak, oza, sea, no, zureko nada, arriakoak, oza, sea, zu... Ingurukoak. Bueno, ingu... a ver, bueno, bai. Niñot, oza, sea, azkenean, zergaitik gaiti eh, jarri zuten eh, apustu etxe hori edo joko areto hori eh, kale horretan? Zeudelako, lau lonja, gaztez beteta eta... Eta gainera gozikurtzeko istitutu abertan, claro, bebaiz. Oza, sea, hori gara comentatu, guna gainera gura usoko areto joko hori lehen komentatuko arekin, komentatuko arekin, ba, komentatuko arekin, bai garkatu, hori, ba, e, institututik ba, e, gertu dagoela, eskurtseko institututik gertu, e, gaio gertu, eta ikusten dugu, lasagukale, iralako kaletetik gabiltza, eta ikusten duzu nola, gazteak joaten diren joko areto aretora, horretara, eta dira adingabeak. Eta renta perkapitaren kontuabe bai, ose, hau zo periferiko enmovida hori, edo... Auzo langile movida hori, hor zabaltzen orsa baltzen dituzte. Moria. Eh, seragheago, azkenean, hor jendea dago, hain desesperatuta horia. eta jendea dago hain movida horretan sartuta, adibidez, o sea, eta kit. Igual susara eh 24 urteko gazte bat zaude e, super prekarizatua zure lanean, e, kobratze, kobratzen dituzu, ez dakit, 900 € eta lan egiten dituzu eh 14 ordu, adibidez, Eta joaten zara, erreta bat e, sartzera, osea, e, kirola postu bat egitera Eta, bueno, venga, sartuko eurro bat, eta horrengo gunean beste euro bat Eta horrengoan beste euro bat, eta azkenean sartze dituzu eun euro Eta orduan duan, eurek be, osea, etzaiak be horrek jokatzen du Osea, askenean zapadaki non invertitu behar duen bere dirua osea, Eta bebai, em, ekintza alubisekoak eta oro horan, bebai, komentatzen dute E, gaurregun saia goa dela, horreri aurre hartzea, e, kirola postuen mobidarekin zeleen, zen errezagoa rollo identifikatzea, bat pertsona bat, rollo ludopata bat zela, doztak izer, baina gaurregun oso saia da. edo sin aplikazioarekin, betrezeiz tinko edori mobidan datorren aia, oza, sea, aplikazioan mobidan datorren. ta eskenean igual ez ausela interneteko musika antzuten, eta horrelako iragarkiak agertzen direz, o sea, eskenean, Televistan... Normala da, iratian... o sea... Virgatian... Ta... Skotan bairagar kiorrietan... Eh, Agerten dala... Nola igual le partida edo... Eh, do añik dala... Baño, karo, bigarrena ya... O sea, neiz... Le nengo ajolaztean... Igual, erabazten dozula dirua... baina ya bigarrenean ez dozula eser, basten, ba artean, eskenean, es dozula... Ese irabazten... Eta azkenean ba hori... arazo badala gure artean... azkenean eskenean, eskenean, Bai, e, bukatzeko ba honekin ba, esatea ba jo, pizka desilusionante Adela Edo ba, ikustea zure auzoko gazteek edo eta lagunak be bai. Eh, ba itxaldi honetara esgurturatzea eta Christonalasoa daukatela ba jokoarekin. Eta garrantzitsua da identifikatzea be bai hiru ordenetan ordez laguntzeko eta ba galdarrek izan zigun oso ondo, osea len, eta behin gaizo horreri laguntza eskaini barri oso. Laguntza hori ukatzen badu edo, akabo, ez dago ez ere eginik. Hortuan, bai kontu zibiltzea bat tratamendu horrekin edo, ba lagun bat ikusten badugu jokoarekin arazo bat daukada edo, bat tratu ona izate. No? Lopata e, bat zara, dakiz ere ez. Osea, gaizotasun bat dela eta ba, gaizotasun bat zara tratatu behar dugu Eta hori da, bukatzeko guztia ezta. No Batsound System, Ilbilitek Combination, piden dónde está el puto a dinero, hijos de puta! Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad! Ah! Hay guerra! Sua, sua! Bate diru liga mega mil fu bate diru liga mega mil yeah bate uh. diru liga mega mil fu bate diru liga mega mil bate diru liga mega mil fu bate diru liga mega mil bate diru liga mega mil fu bate diru liga mega mil Se han kontrola, controla puta eure que Gora ve cora beso a que uchi a isfora no la videri galuga ve hoy bueno Hora ezin da bizi nahi en urde si quienas pillo a que vaste co hola banitu ve la charraco su Que digo, otraica ne sinda. La porra gna hay que ni tus que illa. Bate dir única mega mil. Fu, bate dir única Oza, joarekin jarraitzeko, ba, orain azalduko dugu nora larun bat torretan, es, martxoaren 30ean eh burutu genuen e, e, iralako turraren bigarren zatia. es. Ba, lehenengo zatia aspaldi egin genuela, e, izan zala ba, Torre Urisar, es. E, iralako gazte lokala eta Irola irratearen ingurukoa eta bigarren sati honetan, ba, beste hainbat puntu egin genituen, ez? Ba, igual, azaldu egualenengo zeintzuk izan ziren puntuak eta gitzik gora bera, igual labur bat edo puntu, bueno, leku hoien inguruan. Bai, bueno, bai aipatzea, e, turraren helburua azala purtsu bat, e, pues ez dakit, bergo, goraraztea edo memoria hori egitea iralan egondiren eraikin eta espazio historikoekin, ba hori, zukaipatuzuna, oza, lehenengo fasean, edo lehengo fasean, lehenengo tur turrorretan, e, egon ginen dorretxean, gero e, gazte lokalean, eta Irolan, bueno, Irola jarraitzen du, badakizu benes, baina e, dorretxeak eta gazte lokaleak e, ez dute jarraitzen, eta gero, bigarren, bigarren satian, ba, egon ginen lehenengo txalet deiedran, Bueno, que ya ez dago txalet de iedra, baina izan zala e, irrogeita amargarren amarkadako okupazio bat hauzoan, e, txalet bat zan, eta bueno, aziziren holan hauzoan batzen gazte batzuk, eta izan zen e, Espainiar Estatuko lehenengo okupazio politikoa esaterako. Osea, e, egon ziren beste okupazio mota batzuk, aurretik, baina holan e, politikoagoa edo helburu sozial edo politiko batzuekin ez, eta txalete hiedera izan zen lehenengo bueno, ez dakit bazen gaztetxe bat, porque igual e, garai horietan e, gaztetxe kontzeptua ezen existitzen, baina, bueno, ozea, e, espazio okupatu bat izan zen. Eta e, Pepe Gonsan nori kontatzen nola azkenean, egon ziren bi, bi txaletez berdin okupatuta, lehenengoan egon ziren sartu eta ia desalojatu, ba, e, gara joietan esan egzistitzen udalaren zera hori, porque ora indikezinen egzagutzen holan gaztetzean edo e, leku okupatuak holan como alternatibak eraikitzeko, eta holan orduan izan zen, desalojoa etorri izan e, jabearen eskutik, eta berak aldarrikatzen zuena da jabetza pribatuarena. E, kontua eta simaz desalojatu zituzten, eta bigarren e, txaleta, bigarren okupazioa be izan zen e, bardiña, oza e, jabeak desalojatu e, zituzten ba hori bardiña, oza e, berak alde, aldarrikatzen zuena edo alegatzen zuena zen e, leku hori hori berarena zela eta ez zutela horre egon behar. E, gero hori apurtu bat ez du inguratzeko zer izan zen txalete hiedra. eta gura oso Osa, bueno, estatu maian ja alpatu dugu, baina auzo maian oso esan guratzua izan da txalet izan zelako, auzoan egon zen e, lehenengo okupazioa eta beti osea, belaunaldi, belaunaldika hori transmititu izan dute gure nagusiek, oza, sea, auzoko nagusiek beti aipatu dute de deiedra oran izan zela Zer o so, ser super batez ere lehenengoa izan zelako auzoan eta estatu maila. Agu oraindik daitzen diogu plaza horreri, bai. la plaza del chalet. Baina igual esanguratsua eh, ere auzo auzo Nortasun. Es bai, sika ta iguale auzoa bat egin zuelako azkenean, ez eh, okupazio horrekin edo bai belaundi desberdinak eh, bat egin zuten okupazio horretan. Bai, osea, hor komo izan ja eh, Gazteen kontua irala mailan antolatzen, oza, sea, ezekiten ondo zer ziren edo zertarako batzen ziren, batzen nazken, ziren eh? bai, baina o sea, nahi zuten azan eh, alternativa bate emotea gaste moduan porque, claro, o sea, ilurogeita margarrena markadan, Bilbo maia maten, eta Euskal Herri maila baten, oza, sea, hori izan beharko zan super dekadente, hor duan ba hauek batu ziren, ba hori alternatiba matemateko euren bizitzei eta okupatu zuten txalete hiedra, eta gero E, horren ari etorri izan e, beste borroka batzuk e, lokal hauen borrokak, ba, gazte lokalaren borroka, e, irola zegoen ja hortik nik usteia zegoela okupatuta edo okupatzeko za txalete ostean. Eta bueno, bigarren hori txalete iedrarekin. E, txale Gero bigarren puntua edo bigarren geralekoa izan zen... E, Frantzisko Tarrak e, izan zela... Azpaldi. Azpaldi bai. izan zela azkenean e, ikastetxe bat edo eskola bat, Ma, bat ez? Gainera badau hausoko jende asko bertan ikasi Aspaldi. duena. Eta aspalditik azkenean azpalditik e, utzi dagoela. Bai, e, e, e, mm. egon ginen olen komo pentsatzen eta han ikuste amabosto gehi bat urte bai daramala utzik. E, eta hori, eta bebai e, horren inguruan, ba hori, e, gauza da, e, nahi zutela egin, bueno, hauzo e, elkarteak, e, zeukan proposamen bat, iralan, e, ambulat ambulategi bat, e, bueno, eskaira botazio nudalari aspaldi, ondala igual, hogei bat urte do, e, nahi zutelako egin, ambulat e, ambulategi do, ori, bat, so, iralan. Eskenean, kristonera ikina da, ez dakite lau edo boso lairu dituen, ez? Baina, baina, Bozola iruditu. Bosola iruditu, eta proposamena hori izan zen, eta udalak ba deus zuen, no, saskenean. Bai, bai, osea, e, ausoaren nahia edo ausoelkartearen nahia zen, iralan egotea ambulategi bat, zazkenean, Osea, betiko problematika iralan da, e, e, auzoan ez dagoela es osasun sentrorik, esan ambulategirik, es eser. Eta e, iralako ausokidok joan bargarela, edo bombero txanizera, edo errekaldera ambulategira gero bueno, bombero txanizek, bombero txaniza, ambulategi soil bat, eta espezialistak daude areizan, orduan, claro Ja, e, larritzean da dana, porque igual hogeita bostu urte baldin baituzu, berdin jatzu. En plan joatea areizara oinies, baina e, laro urte baldin baituzu, ba ez, orduan, bueno. E, gauza da, e, planteatu zutela egitearen ambulategia e, Frantzizko tarretan eta Udalaren esetza jasodutela behin eta berriz. Zer gertatzen da gaur egun? E, Frantzizko tarretan zabalduko dutela hotel bat. Eta horrek ilotuta, lehen egon inguruan hitz egiten, e, turistifikazioaren inguruan, hori izango da gura osoa turistifikatzeko beste e, pauso oso argi bat. Ose, azkenean, e, zabaltzen baldin bada be, bertan e, hotel bat, ose, bertan joan beharko zena ambulategi bat, ose, ez daukasentzurik. Ose, diruak irabazten dio auzo auzo auzoen beharri. Orduan ba hori, e, egon ginen turrean... Ba horrein inguran itxekiten bai, azkenan ez eta sartzen zegoen. Bai, eta hoz nartzen apurtu bat. Zazkenan ba hori, oza sea, nola botereak nola eramaten gaituen edo nola eramaten duten horretara. Hor joan barko zen, ambulategi bat, eta azkenan zabalduko dute hotel bat, giriz beteta, e, koloretako etxeak ikusiko dituzte, jeitziko dira sarrera, E, Artuko dituzte bi pintxo eta bikaina eta ia, ja, eta joango dira euren herrietara berriro. Eta orduan duan ba, behori, eta zer suposatuko duen gura osoarentako lau izarretako hotel bat zabaltzea, hor, e, gira la baten. Baya, bada leku estrategiko bat, eh, zukez hando esuna. E, e, oin e, ikusten dudugun tur turistiko horiek edo turistak hausuan, e, Eh, kale, o sea, hotel horren, o sea, hotel horren inguruko kale bat. Beto. Bizetatzen dute azkenean, eh? Orduan Navarra da eh va azkenean es, ba nola ez duten eh eh ausoko problematikei eh ba, ezakint konponbide badia tenero, eh? ezakintola izan. Bai, eta orain gaude lautezkundetan, alzutela zabaldu rambula tegia. <risa> Bueno, ba bueno turraren bigarren honekin bukatzeko e, turra amaitu izan itxaspekon eh itxaspeko e, izan da ba e, urteetan sehr gastasenblada blada, ez du izan lortu e, okupazio horik ba saiyakerak egon direz baino eh emaitarik e, sortzen edo lortzen eta itxaspeko izan izan duela ilabete batzuk edo ja bueno urte bat igualdiaiaia E, lortutako eh gaztetxe, Hausoko e, gaztetxea. Ba, gaztetxe bat. Ba, Eta iguale no? Andoni azaldu zeoz e, leku hori supota, su, suposatu zuena edo bueno, baitz haspeko ba, ba maiak izan duen bezala ba beste saiak okupazio saiak ostean ba lortu genuen itzaspeko gaztetxera sartzea, sartzea. <coughs> Ta bertan ba bueno, biazte egon gine, bueno, biazte potente izan ziren berriro ere indarrak hartu genituen, aurrera jarraitzeko hemen hau eta batez ere ba, gazte asamblea bere launaldi berriekin zendotzeko ba, ba gure arremana zendotzeko, eta, <coughs> eta bueno, ba, proiektu polit bat izan zen, pena hori bihazte iraun zuela, baina bueno, baina denok ikasten dugu ba, gure akatzetatik, eta... Igual laipatu beharra dago politen izan zela... Hauzokideen den Hauzokideen jarrera hori bai, e, bi aste horretan zehar bai, izan zen kriziston positibo gure gana, osea, inolako araz hori dengan eta... Bai, Ez genuen aspero. Ez es genuen espero hori, osea, izan zen kriziston indarra gure entzako, baina hori, baina jabeako, betiko moduan... E... Bai, eta hori, osea, ipatza bai desalojoa ezela izan e, udalaka ginduta, baizik eta... Em, jabeak jarri zuela em, salaketa bat gure kontra, eta irabazi zuela azkenean berak alegatzen zuelako leku hori beraren azela. Naiz eta urteak eta urteak emoan utxik, azkenean, ez? E, Amagoz baino gehiago. Gooratzen dota uzokideak eta komentatzen segutela hori, ez? E, Betidanik beti ez bueno, beti baino baina espalitik seguela utxik eta bertan e, ikusten kontu bakarra edo zala, zikinkeria arratoiak eta horrelakoak. Eta, bueno, anekdota bezala, sartu ginean, bertara, gaztetxera, aurkitu genuela katu bat, baina petrifikago, osea, momia moduan. Osea, hogei e, urte edo eramango zuen katutxoak, fijo. Eta, <risa> <risa> <risa> bueno, ba, horrekin amaitu genuen azkenean, larun, bateko, larun batean egindako turro hori, eta e, gaban e, antolatu genuen jaialditzu bat, etxarri gaztetxean, ez? Er? Bai, bueno, Jaialdiari ez diogu Olan Garrantziaskorik emongo, ose, azkenean izan zen jaialdi bat, ose Oso Etikua. ondo aterazen, baina Baina, bueno, ose, azkenean diru ateratzeko, proiektu jarraitzeko, eta hori, ose Nik Justo aste honetako edo aste horretako pues, Bale hori gitzien zeukan zera zen jaialdi, azkenean, ose Eta hori Ba Bagusti izados Bueno, ba, baina igual eh, azkenengo puntura pasa baino lehen, jarriko dugu beste bestitxo bat. Mendien apain garriok xiran zu gaitzak, Pago lixartain aritzak, Eldusiran behingoan pinu beltzarrotzak Atzoko basoetelak dira mortu otza Erri sarbat badoa ehingoete daltza Erri sarbat badoa serian ya yotakoanas eskolak tikogixona aite tamaren erentzia gusadiosorrak baino estodas ikazkin pastore carretera u paso a decot bearleku batadu iatzetalla ran iagotea neure beharra Kaie kaie ko musike ari zenbete kein gure jantzan trenak da mundu barrien labrantzea frantsaea eta gurean urre berdea piños kuatorkisun baltza diru gosea asesina da karren Euskaldun olege sarra, Dibre basoet alara. Ekin tza zuzena, Biotzak agintan doztena. Ekin tza zuzena, Biotzak agintan doztena. Ekin yor rato dai bidea videa modernità te a dalla da sta la capita la sera di diño O bai sin mi libre ya una que misca tu bañó en no suei cu sicó aretz tapagok lena go coher rivaso piñus bancitu on non nosarra due galla Neisteul sale a sena proprietario Eu sena Popolo azarrago Eu s caldu non le sarà Li baso E sus Ekin tazuzena, bihotzak agintan doztena. Ekin tazuzena, bihotzak agintan doztena. Ekin tazuzena, askatasunaren kirtena. Giorratu daigun ba bidea. Pino eserre, kaltea duzien da, onelako edo zehu zarmaren? Bueno, kaltea, kaltea, ba, hori xe, eta nago daukunari problematik horiakosan, eh? Vai. Eta egonserioan kasu, eh? Basuak errein bai? No. Eta egitxio, ditu noreen eh, propiterioan, eh? Kasu, bortzileak. No, no, no, no. Eta egitzen bortzue Eta egitzen bortzuek, bai egin bortzuek. Eta gero, behar porto naz, Odir, odir, odir. Baia, yo sigui gero shapen otzine ala. I, no te cheviste rota da. I? Echi un taque. Sa yamjuna alinegoño. Osor ja O no, aquí ya se da igual porque se está acabando el gol, sí. pero el primer gol se le querían mucho, ¿no? Ajá, sí. sí. Aquí se luchó mucho para parar, se pararon, se pararon, se han sí. Aquí el único gol bueno, que le el monte, sí. era el radio. Ah, sí. Yo sé, ¿qué se acaba del montando? Todo. Eh, los otros, las vacas, van a monte, las ovejas, las cabras. ¿Todo? Aquí se comió en monte. ba bueno, ba gaste azalduko saio honekin bukatzeko igual kontaiguzu azkenengun horretan, es, martzuaren 31an igandean eh egindakoaren laburpentxo bat edo. Bai, ba e, inguruan ibilin ginen isketan eta horretarako ba, proiektatu genuen ba ultimo baileko proieksio hori eh bolintzuko bolintxu bizirik plataformaak ba, egindakoa. Eta bertan baiku genuen ba, sekulako eragina aukiko duela ba variante hau hartzen badute ba, bolintxuren bolintzuren gainean. Eta ba aipagarria da ikusteko eh e, proiezio hau zen eta ba hainbat especie, animal especie, landare, ekosistema, ura, ibaia, ba nola desagirtuko den guztia eta zenolako E, eragina izango duen ba gara. Eta horretarako ba Enrique Karri genuen, Enrique bi, bo, e, Bolintzu Bizirikeko plataformak e, plataformako kidea da eta gainera gure auzokidea eta nondin nondi norakoak ba, e, non ba esan, esan zigun ba ori, e, plataforma hori zen nolako ekintzak e, burutu dituen edo e, <coughs> E, ur, e, urtean zehar, eta ba, ipagarrienak izan dira ba, manifestazio hori e, irumila pertsona baino gehiagoakoa izan zelan bilboko ez irumila izan zen, bai, edo boz. Nik uste irumila baino gehiago baino. Irumila baino eta gainera, ba, duela bihiazte, ba, ondakinen harbik eta hori golin txinguruan egindakoa, be bai, haipagarrienak, eta hori, ba, E, laburpen moduan edo, ba, instituzioak ba, etengabeko gezurretan bezurretan dabilela, adibide garbidena da, ba, super zuredo hori ireki zutenean eta aur egun, e, pagasarritik igotzen bazara eta gelditzen bazara, hor momentutzu batean ikustenea zenbat auto pasatzen diren eta ez da pasatzen inor. Eh, ireki zuten zuen, gomarri hori Eh, eh frase modu edo eh, pasa el konfunde se confunde, su peso zure, es, es saltu garela erratu garelako. Eta gainera aurrekin, eh, gainera orain bolintxuren variante hori egin eh, nahi dute egin nahi dute eta ba o sea, es duala centurica eskean, egin burutun nahi duten hori. hori da, zelako, nioalako, Eta hori izan zen ba gure lau egun potente hauek Eta ba, maiara emoteko, abestintxo ba, bat jarriko dugu. ¡Vayanse al cabajo, yanqui de mierda, y aquí hay un pueblo digno! Zorla Sofia, baina regea dara makubiotzean Guk aspaldik inginuen gure autoa Ekin tazuzena kapitalaren aurka Guk gatozona egia zalaraztera Guk gatozona sistema ausuntzitzera Belarriak ernebekia kinoise sistea Dugu mundu honetan garra antzitzuena Zorre sofia, baina horregea dara magu bihotzean, kukaspaldik inginuen gure autoa, ekintzazu zuzena kapitalaren aurka. Musikarekin ez pelotu banatzea, zurein kontentziak bingos gogorrastintzea, etzaien aurrean betier nahi egon berda, kapitalaren aurka, ekintzazu zuzena babilo.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 Bueno, eta saioarekin bukatzeko, eh, nahi dugu aipatu ba hori, eh, deuztuko gaztelokalak sufritzen ari den, eh, ba eraso guztiak salatzen ditugula eta ez gaudela, o kontran gaudela, eta ba hori, hemendik irralako haste asambleatik gure babesa helarastea deuztuko gaztelokalari eta euren kidei eta gogor jarraitzeko Horretan, ba, eta duztuko gaztelokala e, defendatuko dugula. Parisen txartu nintzan kuraz ez beterik, plazerez goxe eta burian hartu dik, behar niala gerabizi, bostetan gerostik, ni gare giten dit, Ci berua sutik shi agur cedoa master gusetako xokorikereena ezaitzen uh do horro -huh. shoblekia suri eta nea <tutu> mechigo xuena bihotza Boşte tawe kideita da Sytasperena. Zut Zutzi kebrostik. Ba bueno, eh, asko gustatzen zaiguna besti honekin <laughs> bukatut zateango. <godiogu. laughs> joari, ezkerrik asko Irola Irratiari. Eh, beste binere, ba gure gauzak esateko, eh momentutxo hori emateko. Eta, ba bueno, gure partetik iralako gazta zabladaren partetik Agur Ziberua. Siberua! Agur Siberua! Agur Siberua! Baster guzientako xokorik ejerena Agur zorlekia zuriditite nea mezigoxuena bihotza lerditik bosteta nekideita da suite asperena zutzi quebrostik bisinistriktirik abandom natyri espeito eririk pali zes besteri zbesala kori amecha lagines agniat arratzera ene askenegunen hanigaraitera orriko chorriarren Otschibero tarat Aicini angora Gishkal dyn bandera Agur Shiberua Bastergiusyenta Kosokorike jerena Agur Shorlekia Suriditi Tenea mechigo shuena Biho Mochte tanel kidei kala